all yeah. V jednom bohatom kráľovstve žila istá chudobná vdova, ktorá si zarábala na živobytie pradením ľanu. Mala céru Ľudmilku. Ľudmilka bola veľmi pekná, milá, priateľská, dobre vychovaná. každého vždy slušne pozdravila, prihovorila sa. Hotové silniečko v dome. Len pradenie ľanu jej nešlo a nešlo. Ako keby mala obe ruky ľavé. Matka sa zo všetkých síl usilovala Ľudmilku naučiť priasť, pretože mala o ňu starosť. Veď kam sa podeje nemajetné dievča, čo si nevie priadzu na plátno utkať? No márna bola jej snaha. Kedykoľvek si Ľudmilka sadla kolovrátku, vždy jej spod rúk na miesto úhľadného vretienka, len akýsi neforemný chumel vyliezol. Juhy, najprv ju to trápilo, potom hnevalo, a napokon sa jej kolovrátok tak sprotivil, že keď ju k nemu mamka posadila, spustila taký plač, že sa sliepky pod kurín schovávali. Mamka mala ľudmilku rada, veď to bolo jej jediné dieťa. Preto to s ňou skúšala tak i onak. Milo, pekným slovom, po podobrodky, ale raz ju prešla všetká trpezlivosť a šup. Šupla, milej ľudmilke, jednu poza uši. Ej, ale to nemala robiť. V tej chvíli začala ľudmilka tak zúfalo nariekať, že nielen sliepky, ale aj kohúd zaliezol pod najväčší klád a oboma krídlami si uši zakrýval. Ako áno, ako nie, práve v tej chvíli prechádzala okolo vdovicinho domca kráľovná. Keď ten nevýslovný nárek počula, dala zastaviť hintov. Vystúpila... A šla sa pozrieť do chalúbky, koho že tam na nože berú, že tak kvíli. Keď videla ľudmilku žalostne nariekať, spýtala sa jej. Oh, čože sa ti stalo, dieťa moje zlaté? Mamička ma vybila. Prečo bieš to úbohé dievča? Ach, vaša milosť, pani kráľovna. Mám s tou dievkou nesmierny kryš, lebo, lebo nechcem... Začala sa sťažovať mamka. V tom si však uvedomila, že by si kráľovná mohla pomyslieť, že zle svoju céru vychovala. Zahambila sa a zaklamala. Lebo nechce za nič na svete od kolovrátka odísť, a len by priadla a priadla celé noci. Tak je to. No ale toto... Áno, a, a dnes mi už celkom povolili nervy. A tak ma to rozhnevalo, že som jej jednu struhla. Preto plaču. Oh. Je to pravda, dievča moje. Kvôli pradeniu si dostala od matky. Ľudmilka len bez slova potriasla hlávkou, lebo vôbec nevedela, čo má na toto všetko vlastne povedať. Kráľovná sa veľmi potešila. Bola to totiž veľká milovníčka pradenia. Keď je tak, pusti svoju céru so mnou. Mám doma množstvo prekrásneho lanu. Ak jej aj na kráľovskom zámku pôjde práca tak od ruky ako doma, nebude ľutovať. Bude vám obom sveta žiť. Keď prišli do zámku, vzala kráľovná Ľudmilku za ruku a previedla ju cez tri obrovské paloty, čo boli od zeme až po povalu plné hľanu. A bol to prvotriedný hľan, leskol sa ako striebro a zlato a mekučký bol ako pravý hodváb. Dieťa moje, daj sa šikovne do práce. Keď spradí všetok tento nádherný lan. dám ti, dám ti svojho syna za muža a bude steba teba kráľovná, povedala kráľovná, dala priniesť prekrásny kolovrátok celý zo slonoviny, z mal z čistého zlata a cievky na navíjanie zo žltej voňavej trstiny a nechala ľudmilku so všetkým tým ľanom samotnú. Až teraz si úbohá ľudmilka uvedomila, do akej kaše sa dostala. Veď takú hrbu ľanu by nespriadla ani tá najšikovnejšia priatka, a nie je to ešte ona, čo nemohla vreteno a kolovrátok ani cítiť. Ach jaj. sadla si nešťastná dievčina k oknu a plakala a plakala a plakala. Celý deň a celú noc a ešte pol dňa. Keď zvony byli poludnie, Prišla sa kráľovná pozrieť, ako ide ľudmilke práca od rúky. Veľmi ju prekvapilo, keď videla, že sa dievča ľanu ešte ani nedotklo. Uh, nepriadla si? A uh, čo si robila po celý ten čas? Plakala som. Kráľovná citlivá osoba si pomyslela, že jej bolo iste smutno za mamkou. Láskavo jej povedala. No... Nebuď smutná, ľudmilka, len sa zajtra ráno pustíš šikovne do roboty, aby si dostala môjho syna za muža a bola kráľovnou. Keď sa za kráľovnou zavreli dvere, Nešťastná ľudmilka len zalomila rukami a plakala, plakala, plakala celý deň a celú noc a do polovice nasledujúceho dňa. Zvony odbíjali poludnie, keď sa kráľovná prišla pozrieť, ako ide ľudmilke práca. Prekvapilo ju ešte viac, že sa dievčina ľanu ani nedotkla, ale ešte stále trpezlivo povedala. Už je čas, aby si začala pracovať, Ľudmilka. Ak chceš dostať môjho syna za muža a stať sa kráľovnou. Keď sa na tretí deň na poludne rozozúčali zvony, kráľovná len koso pozrela na nedotknutý ľan a povedala. Počuj, Ľudmilka, vravím ti dnes naposledy. Ak ani zajtra nebude nič napradené... Nie len, že nedostaneš môjho syna za muža, ale ešte ťa dám aj zavrieť do tmavej veže medzi žaby, hady a pavúky a nechám ťa tam umrieť od hladu, aby si ma viac nepodvádzala a neklamala. Ľudmilka od hrôzy zdrevenela. Čože si počne dievčina úbová? Chytila do ruky vretienko... Pichla sa, roztočila koleso na kolovrátku, pricvikla si prst, potiahla kúsok nespradeného ľanu, celá kúdel jej padla rovno na hlavu. No i tak sa pustila do roboty, kolovrátok v jej nešikovných rukách brblal, krochkal, rapkal, robil všetko, len sa netočil, ako sa poriadny kolovrátok šikovnej priatke točiť má. Darmo chcela Ľudmilka pravidelne točiť koliesko na kolovrátku. Podnožka sa jej jednostaj z popodnôžky vyšmikovala a zamotávala sa do nespradeného ľanu. Darmo si palcom nitku ťahala. Stále sa jej navretienko na miesto tenkej nitvočky navíjali len neforemné chuchvalce. Darmo si popľúvala prsty. Všade bol len ľan, ľan, ľan. Ja nešťastná. Čože si len počnem? kalo dievča a usedavo sa rozplakavo. Nešťastné, prenešťastné slzy ronila ľudmilka. Tak veľmi chcela vyhovieť kráľovnej, ale ako keď ju prsty neposlúchajú. Akúkoľvek inú prácu pri dome by ľahko zvládla. Ešte by si pri nej aj spievala. Len priatka z nej nikdy nebude. Už ju veru čaká len smrť. V temnej veži V tom čuk-ťuk na okienko Ljudmilka zdvihla uslzené oči A čo nevidí Za oknom stoja tri tetky Ale aké Jedna mala spodnú gambu Takú odutú Že jej niže brady vysela Druhá, palec na pravej ruke široký ako lopár, že jej celú dlaň zakrýval. A tretej, pravá noha vyzerala, ako by ju párny valec prešiel, takú ju mala rozčaptanú. Ľudmilka až poskočila od strachu, keď ich zazrela. Ale tetky sa len milo usmievali a mávali na ňu, aby im otvorila, že jej čo si chcú povedať. Ľudmilka napokon opatrne okno otvorila... A tie tri sa jej takto prihovorili. Dobrý večer, dievčinka. Čože tak želostne plačeš? Svoje krásne oči v sozičkách kúpeš. Hoh, ako by som neplakala, keď mám všetko glanč, čo tu vidíte, a aj ten ďalší, čo je v susedných dvoch palotách od zeme až po povalu naskladaný spriasť. A to len tak? Pre nič za nič. Ti kráľovná dala takú ťažkú robotu? No, ale nie. Ak to všetko spradiem, dá mi svojho syna za muža a budem kráľovnou. Oh, ale škoda mi je o tom snívať. Veď toľko ľanu ja do smrti nespradiem. Ak, Ak nám slúbiš, že nás pozveš na svadbu. Že nás pri stole posadíš hneď vedľa seba. A že sa za nás pred hostiami nebudeš hambiť. My ti ten ľan spravíme skôr, ako, ako sa nás dá. Čo by ste spravili? Mm. Sľúbim, slúbim, slúbim. O, oh, ako rada. Len sa dajte do práce. Tietky viezli do paloty a pustili sa do práce. Tá s tým širokým palcom súkala, tá s tou veľkou gambou slinila a hladila. A tá s tou čaptavou nohou šliapala na podnožku a kolovrátok vrčal a priadol ako spokojná mačka. A ľudmilke sa pri tom zvuku oči zatvárali a ani nezbadala a už aj sladko spala. Keď sa ráno Ľudmilka zobudila, na cievočkách bola navinutá tá najjemnejšia priadza a v kope ľanu bola taká diera, že by sa do nej mohla schovať. Tetky sa rozlúčili a prislúbili, že večer zase prídu. Keď poludnie začali vyzváňať zvony, Ľudmilka z úsmevom čakala na kráľovnú. Tá, keď videla tú obrovskú kopu spradeného ľanu, usmiala sa a pochválila dievčinu za usilovnosť. Len čo sa večer spustil na krajinu, tetky klopkali na okno. Ľudmilka im s radosťou otvorila a už sa aj ozval veselý spev kolovrátka. Lianu zo dňa na deň, mali by sme vlastne povedať z noci na noc, ubúdalo a onedlho bola prvá palota prázdna. Kráľovná sa každé poludnie prišla pozrieť, ako sa Ľudmilke darí. Nevedela sa vynačúdovať nad jemnosťou a krásou z pradenej priadze. A často ju pohľadila po vlasoch a povedala. Oh, dieťa moje. Ako som ti ja len kriudila. Keď bolo ľan z druhej paloty do polovice spradený, začala kráľovná s prípravami na svadbu. A keď sa kopa ľanu v tretej palote začala strácať a meniť na kvopku a kvopočku, a napokon ho tam už bolo len za máčik, ďakovala ľudmilka tetkám za pomoc. Tie sa iba usmiali a pripomenuli jej. Rady sme ti pomohli, no nezabudni, čo si nám slúbila. Že ak nás pozveš na svadbu, ak nás pri stole posadíš hneď vedľa seba... A ak sa za nás pred hostiami nebudeš hambiť, my ti ten ľan spradieme skôr, ako sa nás dáš. A to ste aj spravili. Aká som len rada. A ešte len budeš. Ak svoje slovo dodržíš. Konečne prišiel ten deň, keď vo všetkých troch palotách nebolo poľane ani chýru, ani slichu. Namiesto neho sa tam leskli cievočky najjemnejšej priadze a aj v zámku bolo všetko prichystané na svadbu. Mladý kráľ sa nevedel na svoju krásnu ženu vynadívať. Taký bol ľudmilkou očarený, že jej povedal Žiadaj si odo mňa, čo len chceš. Všetko je vopred splnené. Mám doma tri staré čety. Sú síce veľmi chudobné a jednoduché, ale veľmi mi v živote pomohli. Dovoľa by som ich pozvala na svadbu. Prišiel svadobný deň. Hostia zo široka zďaleka sa poschodili a keď si už už sadali k svadobnému stolu, otvoria sa dvere, a do parádnej kráľovskej siene sa vrnuli tri čudesné postavičky. Tri tetky priatky v starodávnych sukniciach, v starodávnejších kabaniciach a azda v tých najstarodávnejších parádnych čepcoch. Ľudmilka, keď ich zbadala, vyskočila spoza vrch stola a bežala ich radostne privítať. Vítajte, vítajte, že mi moje milé tetušky. Poďte, tu mám pre vás miesto pri stole, hneď vedľa seba. Hostia pozerali jeden na druhého a boli by sa možno aj rozosmíhali, ale boli dobre vychovaní a vedeli, že sa to nepatrí. Tak sa len popodnos po tajomky uškrňali. Kráľovi i kráľovnej to bolo trápne. Dobre videli ukrývané úškrny svojich priateľov, no nemohli nič povedať. Už predsa súhlasili s ľudmilkyným prianím. A ľudmilka sa usilovala čo najlepšie si uctiť svoje tety. Sama im nakladala jedlo na taniere, sama ich núkala. Jedzte, pite, milé tetušky, koľko vám hrdlo ráči. Veď ste pre mňa tak veľa v živote spravili. Keď sa hostia do najedli a vstávali od stola, Pristúpil mladý kráľ k tetke s tou veľkou čaptavou nohou a pýta sa jej. Milá teta, prepáčte mi, ale od čoho máte takú širokú nohu? Od pradenia, mladý pán, Odpradenia. pradenia. Oh, a vy, milá teta, od čoho máte taký veľký palec? Odpradenia, mladý pán, odpradenia. No ale, a, a prepáčte, milá teta, vy, vy máte od čoho takú e, veľkú spodnú peru? Od pradenia, mladý pán, od pradenia. Od pradenia. Mm -hmm. Aha, e, Ludmilka, žena moja krásna, ja ako kráľ ti nariaďujem, že si už nikdy, pokiaľ živá budeš, nesadneš ku Čože? A prečo? No, lebo nechcem, aby mojej krásnej žene zostala taká čaptavá noha pliacatý palec a ovisnutá gamba. Tak veru! Mm -hmm. Pokým si kráľ s kráľovnou matkou šepkali, tri priatky sa stratili nevedno kam. A Milka? Kedykoľvek si na ne spomenula, vždy im v duchu ďakovala. Žila so svojím mužom kráľom spokojne a šťastne možno aj preto, že veľmi starostlivo plnila všetky manželové priania. Hlavne si dávala záležať na tom, aby sa už nikdy nedotýkala kolovrátka.